Allah-u akbar Allah Bi ala al felak Bi albi albi albi albi albi albi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alemin As-salatu ve salamu ala rasuluna muhulledim ve ala alihi ve ashabihi ajmehi Të gjitha falëndrimet, lefëndrimet tona i takon vetëm Allahu të azdo gjelë. Aja është një i vetëmi i cili mëriton të adhuruat. Të gjitha begati që ne i shqyzojmë dhe i gëzojmë janë prej ti. Andaj i tërë falëndrimi i të takon vetëm ati. Pa po që dhe bekimet të zotit qofë shimbi të dërguarin ton të fundit, Muhammedin a.s.m. mësuesin e njerëzimet, atë të cërën Allahu gjelë e gjelalu hu e dërgoj u dhëzim për njerëzit, dritë. Por tu ndricuar me msimet e ti në errësirat e ndryshme të kësaj bote. Nga paqja dhe bekimi i dhe bëkimi, Allahut qof mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Shikues të nderuar, assalamu alaykum wa rahmatullah. Paqja, bekimi, mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Takojmë këtu së bashku me juve për të realizuar një emision nga emisionet tona të rradhës e që shpresoj tek Allahu i manduar që ky zinxhir emisionesh të ndriçoj rrugën tonë në këtë botë. Të na njoftoi me atë që ndoshta nuk kemi pasur të ndoshta nuk kemi pasur mundsi të njihemi me të Maherit. Allahu Azzaul është ai që na ka krijuar në në ka sillën në këtë botë. Dhe çdo kush pranimet që vjen në këtë botë luan një rol të rëndësishëm. I lën ngjurmët e ti në jetën e kësa i bote. Gjurmet e disa njerëzve fatkecisht përkujtojnë përgjërat negative. Fatkecisht sartë të përmendën ata silen në kok tragedit e ndryshme, fatkecit e ndryshme, gjerat e shëmtuara, përjetimet e hidhura që njerëzit i kam pasur e kështë marat. Të këtile janë tiranet e ndryshme, mizorët, për shtetart e ndryshme, keqbërës të cilët Podcastës ke shtretuar njerëzit. I keq përdoren ata për përfitime të tyre personale. Ata shkuan. Dhe në aspektin fizik nuk janë më në neve. Sa janë zgjuar njerëzit që ata kanë shkuar. Por kanë bërë për kujtime të hidhura. Dhe sart përmendet emri i tyre. Për cilëtit me mallkimë. Për cilëtit me lutje kundër tyre. Andaj këto janë gjurmët e, e tyre që ata la jetë në jetën e kësaj bote. Nësatë të tjërë, lanë gjurëm, për nuk eshin të thella, nuk eshin të mëdha, andaj me vdekin e tyre, ushlyen edhe gjurëm të tyre. Nuk patë ndë një rëndësi të madhë në këtë botë, nuk lanë dheqë që do t'i gëzoj njërzimi pas tyre, shkuan dhe se bashku me ta shkaj edhe vëpëntaria dhe punë e tyre. E të nërëshëm, të zëtë kaluan në jetë në kësaj bote, dhe të cilët patë në rasin që në mejdanin e kësaj jete, që në fushën e lojes të kësaj bote, të shënojnë atë që nuk dhe të harrohet kur, pa më varsisht në aspektin negativ, apo të ati pozitiv. Të tjerë, të cilët erdhen e këtë bot, edhe pse kur erdhen, as kush nuk u avur i veshën, Edhepse kur lenden, për shumë për e tyre ndoshta, nuk dihet as data e lindis, nga se nuk u shenua ardhja ti, nga se ardhja ti ishte një ardhja zakanshme, mua shu si kur që ardhen edhe të tjeret. Por që me lene Allahu Gjallu Huala, dhe duku më bëshetën e te arriten, që dalje e tyre nga kjo botë të jetë dalje e madhështore, nuk u harua data vdekes e tyre. Nuk u harua asë një aktivitet që zhvilluan e të një kësaj bote. Ata ishin në drequosit e kësaj rrugë. Ata ishin ata të cilët në dëvërtet. Jetën e tyne i akushtuan shërbimit e njërzimit. E që nga njëre, sa ishin gjall, nuk pa të nërasin njërzit e kosë të tyre të përpitojnë nga ata. E që nga njëre, përshka këtë zilive, përshka këtë akuzave, por shkak të shpive të ndryshme pat keqësisht nuk u përfituan nga ata sa ishin të gjallë por vlerën e tyre zbuluan të tjerët pasi që ata vetëm kishin vdekur njerëz gjithmonë mblidhen sillen rreth njerëzve të dijes rreth atyre që më të vërtet e bartin bajraku e dijes dhe ky bajrak ka do që ta shkoi ndriçon e që përmesë o saj drite që del nga këj barak, njerëzit u zohën në jetë në kësaj botë. Për shumë nga këta, fatkecisht, thashë edhe më herët, nuk djetë asë emri tyre të këne. Mos flasë për gjurëm të tyre që i lanë jetë në kësaj botë. Fatkecisht, nga njëre imponohen personalitete, figura të ndryshme, që kërkuat nga njerëzit të madhrojnë që kërgojnë nga njerëzit të ingrisin, që kërgojnë nga njerëzit të kushtohen ceremoni dhe manifestimet të ndryshme, e në anën tjetër, ulen, ben që të harohen njerëzit të cilet, po adetën vleren, ndoshta nuk do të kemi mundësi me azja të ashpaguem atë që e kam bërë për njerëzimin, jo vetëm për popën e tyra, jo vetëm për familit e tyra, por për tër njerëzimin, dhe emirat e tyre asnjherë nuk u kufizua në vend as në kohë. Tei kaloi kontinentet, tei kaloi njerëzimin, gjeneratat, tei kaloi shtetet, kohrat, që të mbahet veprimtaria e tyre e dobishme dhe e nevojshme për njerëzimin sado që të jetë njeriu i gjallë. Emirat e tyre mbahen të shkruar tek Zoti i mbanduar, si njerëz të mdhaj, si njerëz qi më vërtet gjithmonë njerëzit përfituan prej tyre. Andaj ne kemi nevojë shikuar së ndëruar që të njihemi me këta kolos, që të njihemi me këta gjigant në mënyrë që të përfitojmë nga era e tyre. Në mënyrë që të shikojmë se çfarë na sillin mësimet e tyre. Njerëzit që ndjenë tek kësaj bote vlerësojnë dërgimin në bazë të të mirës që e thith prej tij. Andaj në çopse ndokush u kanë ndihmuar materialisht njerëzve. Njerëzit sa do që së aqmojnë aspektin material, do ta çmojnë edhe njeriu që kanë përfituar prej tij. Disa të tjerë në aspektin politik, disa të tjerë në aspektin e luftës, disa të tjerë në aspektet tjera, disa të tjerë në aspektin e diturisë së fesë ndaj sa do që ne e çmojmë begatin që kemi përfituar prej saj, aq e çmojmë edhe njeriu që u bë shkaktar që me lejen e Allahut Azza Jael të përfitojmë ne nga ai në atë aspekt. Kur jemi këtu, duhet të kuptojmë një gjë më rëndësishme, se të gjitha begati që ne i gëzojmë në jetën e kësaj bote, të gjitha begati që ne i gëzojmë në jetën e kësaj bote, të gjitha janë për Allahut Azza Jael si kur sësatë Allahu i manuar, nuk kërin dë një begati që e gëzani, e që a jë mësë tjetë nga zoti i juaj. Të gjithë dhe begatinja nga Allahu Gjellewala, pa mërësisht, a është e vogël, është e mesme, është e madhe, është vendimtare për jetën, jo vendimtare, e nevojshme, e dë mëzdojshme, qëfarë dë qoftë e ja? Begati është prej Allahu të zohë gëzëllë. A ne këzët, që nej ka dhonë këto beg aje është më i denji, aje është i vetëmi i cili, më rritën që ti klasifikanë pasaj këto begati, ti rendit në aspektin e rendësi së tyre për jetën tonë. Dhe kërë e kuptojmë ne renditin e këtyre begative, kërë e kuptojmë ne drejt klasifikimin e këtyre begative, do dim pasaj drejt të bëjmë edhe klasifikimin e njerëzve që përmes duarve të tyre me lehen e Allahut i gëzojmë një këto begati. Kjo regull i artë për e kuptuam një drejt. Po se e kuptuam drejt klasifikimin e begative, do të kemi mundësi që pastaj, në bastë të këti klasifikimi, ti klasifikojmë edhe njerëzit, vlerët e tyre, pozitët e tyre, nevojen që kemi një për ta. Nga se përmes duarve të tyre me lehen e Allahut azogjelë, në vinë këto mirësi dhe këto begatit. Në qëfë si referohemi fjale sa Allahut Azzaujel, Kuranit, mu aty ku zoti i madhnuar, kështë e përmenur begatit, mu aty ku zoti i madhnuar, i ishte prezentuar njërzimit si zatë për mes begativet e ti. Mu aty. Edhe i dirguar ju në Muhammedi sërë Allahu a.s. Aty ku fletë për begatit në këto burime fetare në këto fjallë të Allahu të azogjel në këto fjallë të pegamerit a lehi salatu vë salam në mësohemi të rënditim begatit dhe pastaj në bas të këti mësimi edhe mësohemi se sa duhet dhenë mund për gjdo njërën për ta fituar sa duhet mërzitur për gjdo njërën po nuk e patëm Shikoni sa so bukur rregullohet jeta, sistemohet jeta, formohet agjend e rëndësishme për jetën tonë, e preokupimeve, e angazhimeve tona. Të gjitha këto mirësi burojn nga mirësia e renditjes së mirëfilltë negative që i jemi duke folur për to. Ne çoftë referohemi Fiale Sallallahu Te Azzevel, sikur që thashë më herët, dhe duhet të referohemi nga Sallallahu Xhala Xalali hu është i vetmi që nësijlë begati, ka da që e pyësim nga njerëzit, nga kush e ki këtë begati, kush të dha këtë begati, zoti, zoti madhamu, nga Allahu janë të gjitha, aje është kryusi, aje është furnizuasi, ndaj, tjalejmë Allahu të azogjeltë nga fletë për begatit, për të kuptuar se si rëndit e këto begatit, që ku e së ndërruarë, ku do që ta këthejmë kokën brenda libër të Allahot azo gjellë? Në gjdo fa që që e shletojmë, madje gjdo verset që e lezojmë, do të kuptojmë, se begatia më e madhe, që Zotin e ka dhenë, begatia më e madhe, më e shtrejnë ta, që Zotin e ka dhenë, është begatia e fesë, begatia e udhëzimi dretë Allahot azo gjellë, begatia e njohje së Zotit, Begatia e njohjes së mënyrës sa dhurimet e Allahut Azza wa Jall. Kjo është begatia më e madhe pa e njohur njerëzit këtë begati. Rëndëbes nga kjo, nuk dua të zgjatem shumë në këtë pikë, ka se nuk është tema e misionit tonë ende lidhur me këtë çështje. Mir po, dëshirova që të shërbehem me këtë parafonje për kaluar të kaluar tek ajo pikë që do të konsiderohet pikë nisje e emisioneve tona në vazhdim. Në qovë se begatija e fesë, në qovë se begatija e fesë, është begatija me e madhe që e kemi. Nga se me fe, të edukuar mirë fëtarisht, të arsimuar mirë fëtarisht, do të kemi mundësi që dhe begatit e tira pasaj të shryzëm si duhet. Qëfarë dhe të qovështë ato? Qëfarë dhe të qovështë ato? Mirsi tek kësaj bote. Për parimin, shkencën, zhvillimin, të gjitha do të kemë mundësi ti përdorim në mënyrë të mirëfillt. Në mënyrë të të bëshme, në mënyrë që nuk e dëmtojmë teatrin. Të gjitha këto kemi mundësi ti arrijmë vetëm në një rast kur jemi paraprakisht të edukuar fetarisht. A dhe kjo është beqatia më e madhe, e cila pastaj mundson shtryzimin e drejtë dhe të mirëfillt dhe bëgativet tjera. Kjo është kuptimi, Festo. Në bastë të kësa që e ja thamë, atëra kuptojmë se njerëzë që ne mësojnë fin, djetarët tanë, janë ata që kemi nevoj shumë për ta. Ata janë trashikimtarët e pejgamberi sër Allahu aleyhi o sallem, nga se pas Muhammedit aleyhi sallatu o sallem, nuk ka pejgamber mu. Aja është i dërguari i fundit Kush ju mbetët njerëzve pasi që mbetën i jetim me vdekjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ai ishte baba e tyre baba i udhëzimit njerëzit me udhëzimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam lindën prej fillimit pasi që një herë ishin lindur nga baba e tyre origjinal por kjo lindje nuk ishte shënuar diçka të madhe për ta udhëzimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me cënë erdhë nga Allahu Gjallahu Ala, i dha kuptim jetës, i dha shie jetës, i dha më bëlsik sa jetës, dhe nga u frish pëtimin madhështorët, të ka Allahu Gjallahu Ala në gjennetin e ti. Për këtë arsuje, këta konsideron, babalarët real, për këtë arsuje, baba real i njerëzimit, është Muhammedi sërë Allahu Aleyhi Vosallam, nga se kush është uzuar me më mësimit e ti, ka lindur për fillimit, Kush është po jesh ndriçuar me dritën që a erdhi. Kalim në përfillimet. Po kur vdesh ky bab, vdesh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kush i mbeti njerëzimit? Të gjithë njerëzit mbetën i jetima. Kush u mbeti atyre? U baten transmetarët legjitim që i legjitimoi dërguar sallallahu sallam, i sallallahu alaihi wasallam para se të vdesë. I legjitimoi që ata të jenë në vend të tij për njerëzimin kur tha i dërguar i sërë Allahu a.s. El ulema, warëthet u lëmbia. Djetarët, janë të rashëgjimtarët e pejgamberve. Dhe këta të rashëgjimtarë, shikuhës në ruar, nuk përfituan nga i dërguar i sërë Allahu a.s. në pasurin e ti. Nuk të rashëgjuan atë që laaj nga pasurin, nga se nuk laaj në zë gjë. Atërë qëfar të rashëgjuan? Të rashëgjuan diturin, që e bërë të i dirguar, i Salallahu aleyhi Vesallem. Këtë e të rritë, që e mësëj Allahu aza o gjellë, kërë vdësh i dirguar, i Salallahu aleyhi Vesallem. Këtë trëshërëgimi vë shpërndau djetarve, hoxalarve, që ata pas taj. A të që e bënd të vet i dirguar, i Salallahu aleyhi Vesallem, ta bëjnë ata të bëjn bashkuar. Ata i sa ka nevojë së të njërzimit për Muhammedin salallahu aleyhi Vesallem si besimtara, sa dhe të gëzojë i syri e të potashihje Muhamidi sër Allahu a.s. Sa dhe të freskohi zemë rajote, po të, po të takoheshe me, me të dërguarin sër Allahu a.s. Allahi shumë. Në qofë se, në këtë dunja nuk e mundësi, dhe nuk është e mundës me këtë ndollë, takohesh me të, atërë, në gushloje vetën, freskohje vetën tënde, me mundësi që të ka jepë Allahu gjallavlatë përfitash, nga tra shërgjimtarë e ti. Me gjithë pozitën që e kanë, me gjithë ndikimin që e patën histori, sa i devjuari u udhëzua përshkak të mësimeve të tyre, sa i verbti fillojt të shehë gjëratë realishtë më mësime të tyre, sa i humburi u këthyje më mësime të tyre. Edhë pësa të tjërët i shetsojtë, edhë pësa të tjërët flasin keqë për ta, i harrojnë, me që i thatë, kjo asë njëherë nuk bëri që ata të heki ndonë nga njerëzit, edhpëse njerëzit nuk usillen mirë me ta, nuk usillen korekt me ta, si kur si do të mësojmë, me që i thatë, me që i thatë, ata kurën e kurës nuk jekë ndonë nga njerëzimin, so gjak dirë dhe do të ndodhë të në tokë, Por me lehen Allahu ta zu xhel, intervënimi i këtyre njerëzve bëri që të ndalet gjakderdhja. Së urrëtia u shpërndan në tok. Me lehen Allahu ta zu xhel, msimi i këtyre njerëzve u bënë në shkaktar, udhimet e tyre, sakrificat e tyre u bënë shkaktar që në shtëpiat e njerëzve, në rrugët e tyre, në vendet e tyre, në vend të kësaj urrëtie të llogjë dashuria. Adim na për ta njerëz. Kush janë këta? Adim në adicë për dikem për tyra. Dhe në qovë se dim, cilësht obligimi jo nda i tyra. Në qovë se dim për këtë djetar, për adë djetar, cilësht obligimi jo nda i tyra. Dhe si kemë mundësini të përfitojmë nga jeta atyra. Qfarë bënë ata realisht për njërzimin? Në njohën e këtyre gjera feshikuës në ruar, ne përfitojmë në dy aspekte. Aspekti i farë, përfitojnë njerëzit të cilët thiren me emrat e tyre, djetar, hoxalar, eksumerat, përfitojnë përshikuar se a thua valë, janë tërshikimtar të denjë të kësaj tërshikimie që këta njerëz e lanë, apo fatketësisht, në bejtimet i më emri, ndërsa bërëndësia është të zbrast. Dhe në në të të tërë, të të të të të Njerëz të tjerë kuptojnë realisht se sa është mundësia e madhe për të përfituar nga njeriu i dishhën fetarisht. Sa probleme mund të zëj dhaj. Sa altë dia mund të sill aj. Sa i dobishëm mund të jetë aj? Q të del roli i kitin i diu për të kufeve të imponuar. Janë ndosur kufi të caktuar dhunëshëm, të delë për të i këtu një kufive, për të përzirë në jetë një përdiqme, për të konsultuar për shdo problem, që shoqëria ka nevoj për te, që mindimi i ti të këtë ndikim, mua shtu, si kur që pat të këtë gjënratë të me hershme. Në qëfës e këto një i kuptojmë, të arim të arimë të këto rezultate. Andaj, ja jo u kemi barë që këtu një njerëzve, që me dhe rritë pa të ndikim të madhë, të ne përqinin fen me bes një kshmëri, të ne arrujnë fen, edhepse jetën e dhanë për këtë punë, të ne mësojnë atë drejtë, jo kemi barë që bërë spaku, emrat e tyre ti dim, që bërë spaku dheqë nga jetë e tyre të këtë hisë edhe në jetën tonë. Ti përmendëm nga një herë, që mos në imponohen nga njëre figura, personaltete, me qëtë kontributin që e dhanë, ne më së pak u përfituam për tyre. Për këtë arsye, do ku njësur nga realtiri që të se si kanë fillim, i begative të më dha, njohëse begative, dhe të rojme që ti njohim njerëzit, për me së të sëllive i gizuam një këtë begatijë, dhe vazhdimisht i gizojmë, dhe dyta, për shikuar se Sa unë bimë ne, kur je kemë dorë në atë njerëzë. Andaj, kanë ardhur hadithet e nërëshme shikojtë në ruar. Dhe paradithetve, a jetet e shumë të atë të cilat flasin për vlerën e këture njerëzve. Për dobin e ma dhe që e kanë njerëzit për tjene. Unë nuk do atë flasë për tash, për këtë vlerë. Mëndaj, nuk do atë flasë gjërësisht, dhe përse detyrojme të flasim për dish të vogël bële spako për ta. E në mi afton, ajo që e të se këmë herët, se djetarët janë trashtëgjimtarët legjitim të pejgamberi sallallahu alaihe sallam. Nuk gudzon të flet në emër të ti askush përveçtyra. Nuk gudzon të konsultohet për jetën e ti askush përveçtyra. Nuk duhet të flet askush për jetën e ti askush përveçtyra ata janë djeli, që njerëzit përfitojnë ditën për e tyre, ndryshimin për e tyre. Për këta syje, kur dhe të mëtësojmë për jetën e tyre, të të shojmë se sara ka ndodhë që një kshillë e vogële e tyre, ka ndikuar që me të vërtet, të hapen dyrt e mëdhajët e mirësis, të përfitojt me të madhen nga ta. Por nuk keme mundësi të idim të gjitha këto në qofës e në nuk frasim për ta. And Sot flitet për shkencëtarë të ndryshëm dhe duhet të flitet, pse jo? Për ata që zbuluan gjëra të nevojshme për jetën e kësaj bote. Edhe duhet të flitet për ta, pse jo? Të mësojmë për jetën e tyre, të mësojmë për shpikjet e tyre dhe për zbulimet e tyre, pse jo? Mir po. Nuk duhet neglizhuar, nuk duhet harruar. Edhe ata të cilët malihen Allahu xhalla wa ala dikuan që të na hapen syt për ta parë udhëzimin që ndikuan që të përcilit feja Allahu të azogjel, të përcilit e pasër, e pasër nga gjdo njol, ma dje, me studimet e ty e të thela, me kone kaluar në bilibra, dhe me kone kushtuar njërzimit, ndikuan ndikim marra mendës, të paparaminduar nga ona jon, se qëfar bënë ata për këtjetë. ishin në gjendit që me kët tempo, me kët vëpërmtari, të jetësin, me dekada, nuk u ladhen asni herë. Në dëzën së të të tjura, tregujnë më së mire, se sa përfituan për tjura. Thët njërin nga ta, thabit e lëbunani, me siguri amëni panjorë për neve, thabit e lëbunani, kjo adhuruë si madhë i Zotit, thët, e kam shëqruar anës i ben Malik. Anës i ben Malik është një nga shokët e njërtë përgambere sallallahu alësallam. Thatë, e kam shëqruar të dërguarin sallallahu, e kam shëqruar anës i ben Malik. Tha. Thabit el Bunani, thatë, e kam shëqruar anës i ben Malik dyzët vite, dyzët vite duke marrë vazhë dhe imesh për ti. Nuk është lodhër kur. Përta për cilur, atë që i kështë e monë nga i dërguari, sallallahu aleyhu sallam. Parëmëndoni, një njëri, 20 vite të rësmetan dhe për cilë mësimet që i ka monë nga Muhamede, sallallahu aleyhu sallam. Për farë interesi, për farë do bie, për azë, vetëm që kjo dritë për hapat dhe dëbijat dhe rrë teknikëtu. Andaj me sakrificin e tyre, me këp ngulen dhe insistimin e vazhduqshmë të tyre, për të për hape mira, ne u bënë musliman. Ne u dhëzhuam, ne u ndryquam me këdrit. A daj, oa kemi barqë. Betojmë në Allahun e madhë shikues në rorë, oa kemi barqë që të mësojmë për emrat e tyre. Që të mësojmë fëmijive tonë emrat e tyre. Që të mbetën të gjallë edhe emrat e tyre, mua ashtë si kur mbetën të gjallë emësimet e tyre. Të, të rinjallë emësimet e tyre, në shtëpia tona, në neja tona, Se, nuk ku adim vlerën si duhet dhe nuk do të kemi mundësi të adim këtë bot sa duhet por kur dalim par Allahot azogjel dhe e shesh përlimin e gjenneti që e kifitu për shka këtë mësimeve dhe praktikëve që e kipas në këtë bot e shë se në zingjirin që ka arë përfitimi dyrët e këti do mës do gjindin këta njërez për ndyshe do të shkëpu të i kontakti mës neve dhe mës të dërguar i sërë Allahot alesolem Ata e në zinëgjiri që në lidhë me te. Ata janë teli përquës që e përquënë dritën nga i dërguar i sallallahu aleyhu sallam. Si do qoftë, do të vazhdojmë dhe me pikat e tjera për këto e bëjmë një ndarës i zakonishtë andaj e lësë allahun e malë që në e për sukses në të foldit për ta dhe të përfituarit nga jeta e tyre. اشرف العراب والعجمين خير من يمشي على قدمي بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرمين Bismillahirrahmanirrahim. Sikur ju nderuar, u kthyem përsëri për të vazhduar me emisionin ton të parë të zinxhirit të ri Njerëz me ndikim. Normalisht kur dëgohet titulli Njerëz që kanë muzikë si tu shkoj mendja tek njerëz të ndryshëm me ndikim i po bësoj që hyrja dhe parathania këti emisioni është e mjaftushme për të kuptuar se për këndot flasim. E përmende dhe me herë dhe dua ta përsis këto në piesën e dy të këti emisioni se njerëzit vlerësojnë ndikimin e ndokujtë varsisht nga sa e vlerësojnë edhe a që ata kanë ndikuar. Dikush e vlerësan pasurin, vlerësim të madhë, andaj kërëz që ka qenë me i pasur, mënda se ka qenë njëri u më me ndikim në kohën e ti e disat të tjerë me kriterit e ndryshme dhe vërësisht nga kriterit që e përdorin, u del edhe kush kanë dikuar më te për njët në kësaj bote. Nje thamë se për neve si musliman të gjitha ato aspektit pozitive, të gjitha, pa për ashtim, që njerëzit në përgjësi kanë përfituar nga to njët në kësaj bote, të gjithë e në me vlerë. Dhe gjithë kush që ka kontribuar për të përfituar njerëz në atë aspekt, duhet përmendur me të mirë për kontributin që e ka bërë dhe për të mirën që va ka si e lë njërzimit. Por, duke mos haruar që ka dalime në mes të të njerëzve që pa të ndikim. Si kemi mundësi të anjojmë këtë dalim? Si kemi mundësi të bëjmë këtë klasifikim në mjërë të drejtë? Tham, kemi mundësi të bëjmë vetëm atë herë, kër begatit dhe të mirat që ne përpitojmë për tjune, dim t'i klasifikojmë dresi duhet. E nëjës i, I si besimtare dim, se begatia më e ma dhe që në është dhënë, është Korani, është fjale a Muhammedi sërë Allahu a.s. është uzzime. A në rridhime shpe i kësaj, njerëzit që kanë dikuar, që të përhapet kjo dritë, që të përhapen këtë mësime, që të afronë një dhe sa maafër me këtë burimë, Këta njërët me ndikim të madhë në këtë bëhët, ndaj duhet mësuar për ta, nga se këta janë ndriquës dhe gjenetit, në qovë se ndukush në ka jap një kafshatë bukë, në kanë gopët për momentin, për urija ka arë për zësa orëve, nuk është dhe problemi të rësështë, apo ka pa të mundë zi që të japë dikujt një kafshatë bukë, por që ngopi aty të jetë shkaktar për të forcuar i tijin për të bërë sherrën tokë domatepër. Ënda çfarë ndikimi është? Këta dietar nuk kanë ofruar bukë të njerëzve. Këta dietar nuk u kanë ofruar pasuri njerëzve, apo pse ka pasur të atill që të mësojmë? Por esenca që këta dietar kanë ekzistuar ka qenë ti lidhin njerëzit me Allahun Azza wa Jall ti ripërtrin, ti regenerojn, ti stanojn e të ato dëme. Në këto lidhje, që i kështë shkaktuar i blisi i malkuar. Andë i blisi, shqetani i malkuar, mësë te përmi insistan, ti shkëput njerëzit nga Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe kështë shkëputje, nuk bëhet për mesurisë. Dhe kështë shkëputje, nuk bëhet për mes smundjeve e kështu mëralë. Kështë shkëputje bëhet Përmes harrimit të mësimeve të Allahut azza xel, përmes brakties së ulëzimeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj, këtë dietar ungrëtet dhe ishin zgaktor që këto mësime të kujtohen pasi që ishin harruar një herë. Që të mësime të përhapen pasi që ishin zhdukur një herë. Që të raportohet me Zotin të ricenerojn edhe një herë të fortsonin edhe një herë pasi ishin dobësuar më herët andaj a ka ndri një më i mirë sa ajë të lidh me kreshën tën a ka ndri më i dobishëm për ty se ai që mësimet e tij bën shkaktare me të mbrojt nga zjarri i xehnemit e me çon xhenjetë te Allahu tazu xhel a ka ndri më i dobishëm për ty sa ajë që të mëson e nuk don përfitim pejte për nuk e lakman lafdrimin të ndë. Ta qëta këto i kërkan për zotit e ti. Nuk ka interes. Një njëri që të mësën të miren, dhe nuk të adon paran, nuk të adon votën, nuk të adon zërin, nuk të adon fëqin. Për shka thët, inne ma në të imukum li vëgjhilla, ma në ridu minë këmë gjazan wala shukura. U mësëm juve, u urshëm juve, u bëjmë mir juve, për hirë të Allahot. Nuk dëshiron nga ju falënderoj. Prandaj sigurisht që si, ka mëherë. Edhe pse njerëzit ishin jo falndrues ndaj tyre, mosmirënjës të gjitha këto nuk i dobpsuan ata që të vazhdojnë me misionin e tyre. Kanë dorë, sigurisht do të mësojmë. Edhe për shkak se u mësuan njerëzve të mirën u burgosën. Për çfarë thotë, nuk nxitën njerëzit të ngritën kundër pushtetarëve që derdhet gjaqu për shkak të tyre. Shikurin këta njerë që unëgritën përmi intereset të tyre personale, e që interesi të tyre krysurishtë dobia dhe mirësia drituar njërzimet. E përsa ta u dëmtuam për shkak të kësaj, u persekutuan për shkak të kësaj, vujten për shkak të kësaj, më gjithatë, vazhduan me mesionet t'yre. Handaj shikur e zë në ruar, ha nuk ja u kemi bërësë mësojnë për ta. Përtaj, Përshka këture vlerave, Allahu Gjallaj Gjallahu i përmandin Kur'an, dhe përshka këture vlerave, po këta djetarë, falen për nevojnë që e ka njerëzit për ta. Sikur së thot njeri pëjtyna, qëfar më ndoni për një rrugë që është e rrët? E rrët nuk duket asë zë, dhe ka rëziche. Dhe një liu, në një duke e cënë këtë rrugë, ndezë ndryqimit, shtesh dhe sen, dhe ruhet nga kjo grob, ruhet nga kjo rezik, ruhet nga kjo dëmtim, ruhet, nga se ndryqimi i vendosur gjatë rrugës, i mundësën njohen e këture problemeve që i shfahtë një gjatë rrugës. Dhe sa është mirë njës, kënjër për të drita. Përsa i ka të ndezura, nuk e dinë sa është mirë njës, por kur e dinë. Faqe ky dietar duke ecur njerëzit në kët rrugë për një herë fikën dritat. Fiken dhe mbetet në terrë. Mersir. Sa ky dietar çfaru aman mendja për kët njerë? Si ka mundësi të arrin deri tek qëllimi kur janë fikur dritat? A dhe dritat tekse rrugë janë dietarët tan? Dritat që e ndryqojnë ullëzimin, që e ndryqojnë rrugën ton, që të ruhemi, që të mbrohemi, nga rëzichit e ndryshme që ka nosin ullëtimin, do ndetë Allahu Gjallaj Gjallahu, jenë pikër i kështë a djetarë. Tëse si kur se thashtë dhe maherët, asët njëherë, asët njëherë, nuk e kushtëzuan kontributin e tjune me kontributin e njëzve. Asët njëherë, nuk e kushtëzuan për hapin e të mirës me falëndrimi në njëzëve. Kur? Nga sa ta ishin lidhur me Allahun gjellë lewala. Këshin bërë kontratë me ta që shpërlimin ajtë të ajipte. Andaj nuk e këshin nga i lëmose që farë thonë njerëzit për ta. Normalisht pas tërë kësaj ka mundë si di kushtë pytët. Po për shfarë djetarë është po flitët të hoqë. Po flasë Para ta dietar të cilët diturinë e buran nga fjalë e Allahu dhe fjalë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nga ta dietar të cilët e ndërtuan diturinë e tyre në bazat të së ndoshës. Në kuptime të qarta, të drejta. Dhe pastaj ndikimin e kësaj diturie tek ata e dëshmuan me veprat e tyre, me punën e tyre, me devotshmërinë e tyre, me përkushtimin e tyre ndaj Allahut azh-shallahu alajhi Në mos lakmin ndaj së botës. Në mos lakmin për autoritet dhe pushtet, për këtë po flasim. Para të tjerë, qëllimi kryesor i tyre ishte të arrinin deri tek e vërteta dhe pas sa të arrinin, mos ta ruajnëm për vete, por ta përhapin tek njerëzit në përgjithësi. A ka gjoksë dietar? A ka po ndonjë aksion njerëz? Po ko? Ka. ka, ka shumë ka. Por ne nuk na duhet të msojmë për ta të mësojmë si kërsa është për emre të tyre, dhe të mësojmë pasaj për ndikimin të tyre në jetë, që të përvitojmë nga ta, që të shojmë realisht, se si duket një riu, që i bëndë dobit e tjerve. Nga se si kërsa e ceka dhe me herë, si ku është druar, në dohë që të impononën figura, po së qereshtë kur gjinë e zbrasti, zbrasti e madhështë të kënjerëzit në kuptimin e shembujve, në kuptimin e shëmbëltyrave, në kuptimin e udhezve, është një zbrastir, njerëzit nuk shojnë atë që ka e ka ndëshirë, atëra importohen shëmbuj, importohen personalitete, tështë nuk e muhojmë dobinë që e kam bërë, por është shumë e kufizuar, është shumë e kufizuar, dhe njerëzit në mungeset e tjerve, i shpallin ata heronjë, ishpallë në ta me ndikim, ishpallë në ta të mëdhej, ishpallë në ta me ndikim, e kështë më radhë. Andaj ne, kemi obligim, që, të flasim edhe për ta që, të tjërë nuk din për ta. Nga se, kur flitit për diturin sët, si edhe në shemëmull të huaj, se sa so kanë lezuar, sa so kanë mësuar, sa so kanë përkushtuar, kur dhe do asilim ju e shëmbujt e djetarët ton, se qëfar kam bërë për diturin, do të kompleksuan të gjithë të tjërët që do të ndëgjojnë. So silin shëmbujt për të arriturat, kur dhe silim ne për shkrimet e tyre, për volumet e mdhaja që i lan dhe që shkruajten e që i kontribuan, besoj se neve si muslimanve do të në këthejët kënaria në burja, që nështë ta nuk, nuk e kemi sa duhet. Kër përmene dituria, fatë kësitë musliman kompleksohen, duke ullur kokën, po thuaj se kjo është në malë qyta këndikujtë të reposyna. Nuk është ashtu, do të dëshmojnë për mes një djetarve. Kër përmene sakrifica, trimria, për kushtimi, Do rani si musliman e ulim kokën për shkak se prap edhe kësaj rrade ndoshte i takon diku tjetër. Do ta dëshmojmë se ne jemi të zotë tek s'aj. Muslimanët mësuan të thjerët për msimin, për diturin, për shkencën, për sakrificën, për kontributin, për mirësinë, për lirinë, për atdajon, për të gjitha këto. I kemi në shembojton. Andaj Në mjaftoj njëve ato. Në mjaftoj njëve ato shambu i pa pas nevoj përbërdu huazime. Nga se huazimi për të ishte i barabart me atë që e kërët ishëm tuar. E që fartemi për atë huazim që shumë me i ollët sa i që të e kërëm. Si do qoftë, kërështë e një mision i parë e që në këtë mision dëshira ishte që të bëjt një prezentimi për zeshtë shumë vetëm. Që të njëhemi me atë se qëfar do të klasim në misionit e tjera të radhës. Do të klasim për ta kolas, do të klasim për jetën e tjene, për dikimin që i lan, për gjurëm që i lan në këtë bot. Ndër së të zotin në mëshiran, që të përfitojn për tjene, dhe dalin nga mesi jon, nga fmi e tan, njerës të tjel, të cërët, me uldzimin e Allah.